тер очі дряпав забруднено пилом шкіру на голові. Синочко, велючи мій, що ти наробив? кинулася до нього Ольга. А він, зрадівши, що побачив матір, поповз до неї. Зачепившись за високу стернину, уколов пальчик і ще дужче заволав. Ольга схопила лелюка на руки і понесла до снопів. Там, діставши загорнутий у ганчірку жбаник з водою, Хлюпнула нелилюкове обличчя і обмила його. Хлопчик заспокоївся і потягнувся до материних грудей. Ольга полохливо озирнулася Чи нема де близько огідного тіуна? Скаженіє він, як звір, коли побачить, що мати на роботі з дитиною бавиться. Їж лелючих очі, пий своє молоко, голодненьке мій, заборкотіла вона до сина, тикаючи його губами до своїх грудей. Дитина закрила очі від насолоди, тільки чути було прицмокування та плянкання. Ольга поспішала нагодувати сина і знову вернутися до серпа. Відпочивши трохи біля сина, Ольга відчула в тому в усьому тілі. Болів поперек, руки були ніби попереламовані. Ледве-ледве могла розігнути спину. Перед цим, коли жала, нічого не почувала, бомчала, наче на крилах, кудись далеко звідси, летіла геть від цього місця, де їй завдав гіркої образи клятий недолюдок Никифор. Не Таке було напруження, така снага, що вона серпом різала й різала без устану і відкидала снопи, мов легенькі цяцьки. Тамувала в роботі їдкий біль, хотіла втекти подалі від сорому, спалахувала в думка гостра жадопа помсти. Ольга тремтіла вся, ніби стояла роздягнена на морозі, вистукували зуби, і вона до крові затискувала губи. Цей нікчемний боягуз після баранишиної погрози не скаже нічого, боярину, і не треба боятися, каремі буде. Але не це бентежило Ольгу, її чиста душа не могла примиритися з мерзотністю тігуна. До неї він простяг свої паскудні пазурі, хотів збезшестити матір дорослої дочки. Так горіло все всередині, така жага відплати плати в серці. Хотілося б побігти мить зараз ж у негайну в двір знайти цього рудого падлюку і вчепитися йому в горло, задавити його. Біля лелюка Ольга почала заспокоюватися. Він, насмоктавшись материного молока, задрімав. Ольга колихала його на руках, наспівуючи колискову пісню без слів, поки він не заснув. Потім віднесла його обережно, щоб не розбудити в затінок під снопи, і побігла дожинати. Захопившись роботою, не помітила, як із за лісу підійшов до неї дубовик, її дядько по матері. Помагай Бог тобі, дочка!» неголосно промовив. Але від цього спокійного привітання стрепенулася Оля і злякано озирнулася. Ой, затремтіла вона, а потім, побачивши старого, зраділа, я гадала, що тігун знову прийшов. А чого йому сюди йти? Женці жнуть. Сідайте. Та що я мовлю? Ти ж не в гостину додому до нас навідалися. Вона стурбовано оглядалася навкруги. Не клопочуйся, дочко. Може, їсти хочете? Сказав би ні, та не можу. Хочете? дочора нічого не їв. Є зараз. Ольга швидко збігла до снопів, де лежали її речі, і принесла окраєць хліба і води в жбанику. Спасибі, дочко. Гірко мені проханий хліб їсти. Дубовик утер сльозу і відвернувся. «Їжте, а я буду жати і слухати вас». Дядько дрижачими руками тримав хліб, обережно кусаючи, відставив під кусень долоню, щоб не впала жодна крихта. Запиваючи водою, він оповідав Ользі про свої поневіряння. Хоч вона все знала, але він так розказував, ніби це було новиною для неї. Скрутно мені, дочка». Без одного літа уже вісімдесят мені. Куди піду я? Син кличе спасибі йому. Поважає він мене, а не можу я. Дітлахів у нього семеро, і жінка хвора. І в закупи занесло його люте горе. Чим годуватиме мене? Він сам хліба не бачить. А ви ж у монастирі були? Був та прогнали мене. Старий став, не з медом було мені, холопові монастирському, та якось жив, хоч хліба давали за мої труди, а як обезсилів, геть із двору, до сина йди, каже ігумен, а що син, сам знаю, яка біда в нього, а був і я молодим, не тільки з ралом на полі, а й у походах був, по головці вбив він раз, вони мені позначки на боці, та й на нозі лишили, стріли загнали. Рани мої ці болять на негоду, крутять моє тіло. У боярина Гремислава холопом був. Отам От гоя бачив. як то добре дикий ведмідь зробив, розірвавши Гремислава. Легше дихати стало. Подарував князь Гремиславову землю монастиреві. Стали ми холопами монастирськими. Гадали, що ліпше буде, а воно однаково, бо ми, як закупи у боярина, працюємо день і ніч. Маєтності багато в монастиря є, і земля, і ліси, і борті з бджолами. Та ще й карали нас, чи за коня хворого, чи за плуга попсованого. І гумен мов боярин злющий, «А данину, як він з людей вимагає?» «Яку данину? Що ви, дідусю? Свята церква?» Дідус не дав їй договорити. «Церква свята, а люди в ній є, як звірі. Про данину не знаєш?» «Таку данину...»